16. A barátság mágiája Aki barátságra szomjazik, annak először jó baráttá kell válnia, a barátság fogalmának legmagasabb értelmében. Mert amit az emberek általában barátságnak neveznek, az rendszerint nem egyéb átmeneti cinkosságnál, s csak nem minden esetben egyensúlytalan érdekkapcsolatokat rejt, akkor is, ha nem pusztán anyagi érdekről van szó. Úgynevezett barátságok egész skáláját végig tanulmányozva alig találunk egyet is közülük, amelynek ne valamely hevenyészet benső vagy külső aktualitás adná a kötőanyagát. S ha ez elenyészik, a barátság is szétbomlik, rögzíthetetlenül szétúszik az időben. Gyermekkori pajtásságaink Forrongó ifjú szellemünk társai, érzelmi életünk, kibicei, utatkereső gondolataink visszhangzói vagy megtermékenyítői sorra elmenültek a múltban, velük való kapcsolatunk sokszor érthetetlenül megmérgeződött, esetleg kényelmetlenné vált, mint a kinőt ruha. Régi szavakkal szólítjuk-e kísérteteket, de a közös szavak is kiszáradt, hervatfa leveleknek tűnnek. A nagy időtálló barátságok épp olyan ritkák, mint az egész életre szóló szerelmek. Az adottságoknak ugyanolyan különleges találkozása szükséges hozzá. A különféle társulások, amelyekre a barátság elnevezést aggatják, az emberi együttélés konfliktusainak bonyolításához szükségesek, s a szolidaritás törvényét teljesítik be. Mert míg a ritka nagy barátságoknál, Mindkét fél ad és kap, addige társulások rendszerint olyan egymásra utaltságon alapulnak, amelyben gyengeségek keresnek támaszt, hátteret, igazolást a másikban. A szép nő, csúnya, okos barátnőt választ például hatásosabb háttérül és nyomorék szelleme kiegészítéséül. A ravasz gyönge számító férfi fizikailag erős, gyanútlan, Befolyásolható baráthoz kötődik, Hogy a maga eszközévé tegye. A szenvedélyek, kicsapongások Mind társakat kívánnak, Mentő tanóknak a belső bíró előtt. A gyermek együtt játszik és rosszalkodik, A süldű lány együtt vihog, A kamasz fiú együtt hősködik, Malackodik pajtásaival. De ezek nem barátságok, Mert születésük pillanatában telítve vannak Bomlasztó elemekkel, s ha betöltik szerepüket, elhalnak, kicserélődnek, mint szervezetünk sejtjei. A barát legmélyebb értelmében annyit jelent, hogy nem ellenfél. Valaki, aki e harcos világ ösvényén kívül a csillagok háborújának ütközetei fölött kibékült velünk. Nem pusztán szövetséges egy-egy szerencsés aspektus kegyelme folytán, mert a szövetségből a kettő fejlődésének valamely más pontján újra ellenség válhat. A baráti kapcsolat lényege a ászé. Előfeltétele, hogy ne a hús érdekeinek pillanatnyi aktualitására vagy az érzelemvilág átmeneti hiányérzeteire, hanem az ideák bázisára épüljön. Egyedül a közös szellemi érdeklődés az, amely a földi érdekeknél sokkal távolabbra, végtelen lehetőségek felé mutat. Az ilyenfajta barátságot elég szír tartja életben. Nem öregszik, nem hervad. Az ember legmisztikusabb, de legerősebb igényét teljesíti. Feloldja benne a magány, halálos nyavajáját. Az ilyenfajta egyesülés és megosztódás nem a görcsös összefonódás és csömörös széthullás ritmus átrejti, hanem a szenvedély nélküli egymásba nyugvás békéjét. Barát az, akinek megmutatkozunk, akinek részvevő érdeklődése hozzá segít bennünket, hogy megfogalmazzuk legkibeszélhetetlenebb dolgainkat, s általa megszabaduljunk a szavaktól, amelyek nehezek, mint a kövek. Barát az, akinek a segítségével megszabadulhatunk az önmagunkat marcangoló gondolatoktól. A barátságnak e magas eleme nélkül azonban a leghalálosabb szerelem sem maradhat tartós, mert a közös érdeklődés a fizikai céloknál sokkal emelkedettebb ideálok jelentik mindenféle emberi kapcsolat mágikus kötőanyagát de az értékes barátságnak épp úgy, mint a szerelemnek, a házasságnak, a rokonokkal, üzlettársakkal, kollégákkal, fejjebb valókkal és alárendeltekkel való viszonynak, megvannak a feltételei és benső törvényei, amelyeket nem tanácsos figyelmen kívül hagyni. Kiindulásunk az volt, hogy aki barátságra szomjazik, annak először jó baráttá kell válnia. Óhaja, Törekvése irányába neki magának kell kiárasztania azokat a hívójeleket, jeleket, amelyek a rokonrezgésű társat megidézik. Ha a kapcsolat létrejött, konzerválása nagy áldozatkészséget, tapintatot és mértéktartást igényel. Éppen ezért néhány axiumában megkíséreljük összefoglalni azokat a hibákat, amelyeket sem barátságban, sem szerelemben, sem házasságban nem szabad elkövetnünk, ha azt akarjuk, hogy a másikkal való viszonylatunk kiegyensúlyozott, férre egyformán ösztönző maradjon mindaddig, amíg élünk. 1. Soha ne engedjünk a csábításnak, hogy az együttlétek idejét egyedül saját ügyeinkkel töltsük ki, még akkor sem, ha társunk gyöngét figyelme és önzetlen érdeklődése erre ösztönöz. Ha a másikat állandóan a megnyilatkozás kielégülése nélkül hagyjuk, a legtürelmesebb egyéniségben is felfornak az erők stompa nehezteléssé, végül lázadássá alakulnak át. Az ilyen egyoldalú viszonylatokból erednek azután az ingerült kirobbanások, amelyek szétvetik a kapcsolat már megszilárdult szerkezetét. 2. A létrejött viszonylatot ne tekintsük csereüzletnek, amelyben mi áldozatokat hozunk ugyan, figyelmet, gyöngétséget adunk, de ennek ellenértékét a legmagasabb árfolyamon megköveteljük. S ha társunk azután nem képes az általunk megkívánt módon és mértékben e kívánságunknak eleget tenni, akkor a világért se zúdítsunk rá keserű szemrehányásokat, sértődött jeges hallgatást vagy sebzett gúnyt mert ezzel mérget fecskendezünk barátságunk élő szervezetébe. Jegyezzük meg, hogy minden követelés ellenkezést szül. Minden birtoklás, kisajátítás a diktatúra egy formája, amelynek forradalom vet véget. A legbiztosabb módja annak, hogy elveszítsünk valakit, ha tűzzel biztosítani akarjuk. De minden póráz, fenyegető tilalom szerelmi kapcsolat esetén jelképes erényöv nélkül is elveszíthetetlenül magunkhoz láncoljuk társunkat, ha az ő érdekét és érdeklődését szolgálva, misztikus magányát feloldva, ideájait megosztva nélkülözhetetlenné válunk számára. Ebben az esetben a küldenénk sem tudna elmenni, mert létszükségletévé lettünk. pedig lénye egyedül fontos viszonylatában, amelyben egyébként kielégületlen maradna a legnépesebb társaság, legforróbb sikerek, legintenzívebb nemi és érdekkapcsolatok közepette is. 3. Ne terheljük túl barátságunkat egyoldalú szívességekkel. Ha elfogadunk egy szolgálatot, viszonozzuk legalább valami szimbolikus értékkel, különben az áram, amely a kapcsolatot telíti, gyengül, elhasználódik, sőt, teljesen kiismerülhet. 4. Mindenfajta versengés és közös anyagi érdek veszélyes tűzpróbái a barátságnak. Ha lehet, függetlenítsük tőle két motivumot, még áldozatok árán is. Abban az esetben, ha ez nem lehetséges, tegyük vezér motívumává a kozmikus morál egyik axiómáját, amely lényegében így hangzik, ne tedd a másiknak azt, amit magadnak nem kívánsz. Dinamikus formájában, cselekvővé változtatva ugyanez a következőképpen fogalmazható meg, azt tedd a másiknak, amit magadnak kívánsz. 5. Korlátozzuk fizikai együttléteinket. A túl gyakori és túl hosszas együttlétek dogmatizálják, Egészségtelenül összefüllesztik, s végül felörlik a barátságot. Minden véglet az ellentétébe csapált. Abból, ami szoros kötéssé, kötelezettséggé vált, a lélek reflexzerűen szabadulást keres. 6. Ne éljünk vissza a jogunkkal egy úgynevezett őszinte kritikát illetően. Ez a jog semmi esetre sem jelenti azt, hogy barátunkat most már minden gátlás nélkül csipkedhetjük, gáncsolhatjuk, agresszíven bírálhatjuk és irányíthatjuk, ugyanakkor teljesen eltekinthetünk erényei, jó képességei dicséretétől. Veszedelmes sérüléseket okozhatunk így. Nem csak szerencsétlen barátaink önérzetét torpedózzuk meg esetleg, hanem magát a barátságot is. Kritizálni, terelni, figyelmeztetni csak úgy helyes és konstruktív dolog, még a legszorosabb viszonylatokban is, ha egyidejűleg nem fukarkodunk a bátorítással, sőt, a megérdemelt dicsérettel sem. Egészen téves és gyanús, szadista felfogás az, hogy ami rendben van, jól működik, és úgy is megteszi a magáét, arról nem érdemes beszélni. Csak arra a részre kell ráengedni a csiszoló korongot, ahol érdes felületek vannak. Ha mindenáron hasonlítani akarjuk az embert, lelkisége leginkább a titokzatos, kényes drágokövekhez hasonlít. A legnagyobb, legértékesebb, brilliáns, csodálatos tömörsége ellenére is szétesik, elpusztul, ha nem a megfelelő helyen és módon koppant rá a mester kalapácsa. 7. Barátunk magatartását illetően ne állítsunk fel olyan erkölcsi szabályokat, amelyeket az karakteréből folyóan nem tud teljesíteni. Bármilyen üdvösnek is gondoljuk ránézve saját felfogásunkat, ne éreztessük vele egy vélt, morális magasságból, hogy megbukott előttünk és önmaga előtt. Megméretett és könnyűnek találtatott. Talán éppen ezzel az ítélettel taszítjuk a mélységbe, mi alatt gyöngeségében küzdködve támaszt keres. Soha ne fáradjunk bele abba, hogy lényének pozitív oldalaiban mentséget, vigaszt keressünk megtántorodásaira. Ha megértést és reményt adunk neki, minden válságból talál kiutat. E kritikus mozzanatok nagy próbák, amelyekben a acélossá edződik, vagy elég a barátság. 8. Barátságunkat ne tegyük összeesküvéssé az egész világ ellen. Az ilyen boszorkánykört, amelyet kifelé irányuló lekicsinlés, gúny, leszólás, gőgös elkülönülés fekete erőit töltenek meg, hamarosan szétzúzzák a felidézett démonok. A barátság örök elég egyedül olyan szövetség termeli ki, amely mások szolgálatára pozitív célok érdekében kötődik. 9. A barátság tartalma határozza meg tartamát. Vigyázzunk, miféle témák és inspirációk töltik ki barátainkkal való együttlétünk idejét. Minél több időt fordítunk viccek, hétköznapi események, aktualitások, napi szükségletek, esetleg plegykák őrlésére, annál több erőt és kötőanyagot vonunk el a rejtélyes szövedéktől, amely barátságunkat, a mulandóság fölé emeli. Minél több figyelmet fordítunk az örökértékű témák, magasrendű problémák közös megtárgyalására, minél több asztromentális élmény vegyíti össze szellemi és lelki erőinket, barátságunk annál különösebbé, mélyebbé válik. 10. A barátság célja az adás öröme. Az áldozat az önfeladás, az önfeláldozás. Ugyanúgy, ahogy a transzcendens fejlődés egyedüli célja, a mű létrehozatala minden ellenszolgáltatási igény nélkül, az én előtt a te.